Перша книга Самуїла Розділ 14. Одного дня Йонатан, син Саула, сказав до свого хлопця зброєноші: Ходи та перейдемо до філистимлянської сторожі, що он по тому боці. Батькові ж своєму він не сказав про те нічого. Саул саме тоді сидів на границі Геви під гранатовим деревом, що на току, і людей було при ньому якихось шістсот чоловік. Ахія, син Ахітува, брат Іхавода, сина Пінхаса, сина Елі, господнього священника Вшило, носив тоді ефоди. Люди ж не знали, що Йонатан пішов десь. А у тому просмику, через який Йонатан старався пролізти до філистимлянської сторожі, були гострий скелястий шпиль по однім боці і гострий скелястий шпиль по другім боці. Один називався Боцець, а другий Сенне. Один шпиль стримів на північ проти міхмасу, а другий – на південь. Проти Геви. От Йонатан і каже до хлопця свого збройноші Ходи, перейдемо до сторожі отих необрізаних. Може Господь і пощастить нам, бо ніщо не може бути Господові на перешкоді, щоб дати перемогу, чи є когось багато, чи мало. А збройноша відповів йому Чини все, що тобі до серця. Я з тобою. І що в тебе на серці, те й у мене. Йонатан сказав, «Ось ми йдемо до тих людей і покажемось їм. Як вони скажуть нам, «Стійте, поки ми не наблизимось до вас, то ми зупинимось на нашому місці і не будемо до них здійматись. А коли скажуть, «Ідіть до нас угору», то ми підемо вгору, бо Господь видав їх нам у руки». Це буде для нас знаком. Отож, коли вони обидва стали на виду в філистимлянської сторожі, філистимляни сказали, «Дивись, євреї вилазять з нор, де були поховались». І люди з осторожі заговорили до Янатана та до його зброєноші, «Ходіть до нас, ми маємо щось вам сказати». Тут Йонатан сказав до свого зброєноші Ходи за мною, бо Господь видав їх у руки Ізраїля І піднявся на своїх руках і на своїх ногах, а його зброєноша слідом за ним І валились філистимляни перед Йонатаном, а його зброєноша добивав їх позад нього І полягло в тім першим побою, що завдав Йонатан і його зброєноша Щось із двадцять чоловік на просторі половини дня орання однією парою волів. Страх обійняв табір, поле навколо і все військо. Сторожа і руїнницький загін теж налякались. До того ж і земля затряслася, і жах Господній найшов на них. Саулові вартівники, що були в Геві Веніямина, Бачили, що табір метушився і розбігався на всі боки. І Саул звалив людям, що були при ньому. Зробіть перегляд та подивіться, хто з наших відлучився. І як зроблено було перегляд, виявилось, що не було Йонатана та його збройноші. Тоді Саул звелів Ахії: Принеси ефод сюди бо то він носив тоді ефод перед синами Ізраїля. Тим часом, як Саул говорив до священника, тривога філістимлянському таборі ставала дедалі більшою та більшою, і Саул сказав до священника «Витягни руку». Зібралися Саул і все військо, що було при ньому, і як прийшли на бойовище, аж ось, Кожний із мечем один проти одного – замішання дуже велике. Євреї, що перед тим були пристали до філистимлян і що були прийшли з ними в табір, також від них відстали, щоб приєднатися до Ізраїля, до Саула та Йонатана. І всі ізраїльтяни, що були поховались в Ефраїм-горах, почувши, що філистимляни повтікали, кинулись також на вздогінці за ними побиваючи їх. Так Господь спас Ізраїля того дня, і битва розтягнулася поза Бетхорон. Ізраїльтяни були того дня знесилені. Саул вже вчинив учинок необачний, бо закляв народ словами. «Проклят, хто їстиме щонебудь до вечора!» поки я не помщусь над моїми ворогами. І ніхто з народу не їв нічого. Весь народ увійшов у лісову поляну, де був мед. Народ прийшов до кришки меду, а мед тече звідти. Та ніхто не простягнув руки до рота, бо народ боявся присяги. Йонатана ж не було при тому, як батько його заклинав людей – він простягнув палицю, що була в руці у нього, встромив кінцем у кришку меду, підніс до рота, і очі його заясніли. Та коли хтось із народу озвався до нього, кажучи: "Твій батько суворо закляв людей словами: "Проклятий, хто буде їсти щонебудь сьогодні". Хоча народ був виснажений. Йонатан на це відповів: "Мій батько Занапастив країну. Глядіть, як засвітилися мої очі, коли я скуштував так трохи цього меду. А що було б, якби люди були сьогодні добре попоїли з ворожої здобичі, що дісталась? Поразка філистимлян була б тепер набагато більша. Того дня били вони філистимлян від Міхмасу до Аялону, і народ був дуже втомився. Кинулися люди на здобич, брали овець, волів і телят, заколювали на землі та їли їх з кров'ю. Як же сповіщено було Саула, мовляв, народ грішить проти Господа, бо їсть із кров'ю, він на це промовив. «Спроневірились ви? Прикатіть мені сюди великого каменя!» Далі Саул додав, «Розійдіться поміж людьми!» І скажіть їм, хай кожний приведе до мене свого вола і вівцю. Ви їх колотимете тут і їстимете тут, щоб не грішити проти Господа, ївши з кров'ю. І приводив кожний з народу те, що мав тієї ночі під рукою, і заколював на тому місці. Потім Саул спорудив жартовник Господові. То був перший жертовник, що Саул спорудив господові. І сказав Саул: Ходімо вслід за філістимлянами цієї ночі і грабуймо їх, аж доки не настане ранок. Не лишимо з них ні одного. Йому сказали: «Чини все, що тобі до вподоби. Але священник мовив: «Удаймося раніш ось тут до Бога!» І спитав Саул у Бога, «Чи двигнутося мені на вздогінці за філистимлянами? Чи видаси їх Ізраїлеві в руки?» Та того дня Бог не відповів йому. Тоді Саул звелів, «Приступіть сюди, всі начальники в народі, і розвідайтеся добре!» В чому був гріх сьогодні? Бо як живий Господь, що дарував Ізраїлеві перемогу, навіть як Йонатан, син мій, причасний при тому, то смерть йому. Ніхто з народу не мав відваги йому відповісти. І він звелів усьому Ізраїлеві. Станьте по однім боці, а я з сином Йонатаном станемо по другім. Народ озвався до Саула. «Чини, що тобі до вподоби!» Саул сказав. «Господи Боже Ізраїля, чому ти не відповів твоєму слузі сьогодні? Коли ця провина на мені, або моєму синові Йонатанові, Господи Боже Ізраїля, дай урім! Коли ж на Ізраїлі, твоїм народі, дай тумім!» І жереб випав на Йонатана і Саула, а народ вийшов невинним. Тоді Саул звелів, «Киньте жереб між мною та моїм сином Йонатаном!» І жереб випав на Йонатана. Саул сказав до Йонатана, «Признайся мені, що ти зробив?» І признався йому Йонатан та й каже, я скуштував кінцем палиці, що в руці в мене, трохи меду. Ось, я готовий умерти. Саул сказав, «Нехай Бог учинить мені те і гірше. Ти мусиш умерти, Йонатане». Тоді народ озвався до Саула. «Вмирати Йонатанові, що довершив оцю велику перемогу в Ізраїлі?» не бути цьому, як живий Господь, і волосинки не впаде з нього з голови на землю, бо він за Божою допомогою виконав це сьогодні. Отак народ урятував Йонатана від смерті. Саул повернувся від погоні за філистимлянами, а філистимляни пішли в свою країну. Здобувши царську владу над Ізраїлем, Саул воював навкруги проти своїх ворогів. Проти Муава, проти синів Амона, проти Едому, проти Бетрехова, царя Цова та проти філастимлян. Куди б не повернувся, перемагав. Виявляючи хоробрість, побив також Амеликитян і визволив Ізраїля з потали тих, що його грабували. Сини ж Саула були... Йонатан, Їшйо та Малкішуа. А двох дочек його звали. Старшу Мерав, молодшу Міхаль. Жінка Саула була на ім'я Ахіноам, дочка Ахімаца. Начальник його війська звався Авнер, син Нера, Саулового дядька. Як і Кіш, Саулів батько, так і Нер, Авнерів батько були сини Авієла. Війна ж була запекла проти філистимлян, поки було віку Саула. І було, коли Саул побачить хороброго та сильного якого чоловіка, всіх приймав до себе.